з проблемою. Вони оглянули свідків і порадилися. «Ви всі зазнали шоку помірного ступеня», сказав фахівець із уражень. «Війна не йде нервам на користь». «Тобто ви кажете, що ми насправді не бачили, як вони зникли?» Фахівець із шоку похитав головою і глянув на психіатра, що теж похитав головою. «Масова ілюзія», мовив психіатр. І в цю мить рядовий першого класу Райлі, майстер-сержант Мачан і капрал Ханмер з'явилися знову. Щойно вони були масовою ілюзією, зараз вони знову сиділи на стільцях посеред загального збентеження. «Коліть їм ще, дімок!» – закричав Карпентер. «Вколіть їм по літру!» Він знову кинувся до інтеркому. «Мені потрібні всі фахівці, що в нас є. Негайний збір в моєму кабінеті!» 37 експертів, всі як один, загартовані і відточені інструменти, оглянули непритомних хворих і три години обговорювали побачене. Деякі факти були очевидні. Це якийсь новий фантастичний синдром, викликаний не менш новими і фантастичними жахіттями війни. Із розвитком нових засобів ведення бойових дій, реакція їх жертв теж має виражатися по-новому. На всяку дію є рівна протидія. Добре. Цей новий синдром, певно, якось пов'язаний з телепортацією, з тим, як розум керує простором. Вочевидь, контузія, завдаючи відомої шкоди мозку, активує його приховані можливості – до цього часу незнані. Нехай так. Вочевидь, пацієнти можуть повертатися тільки туди, звідки вони зникли, бо інакше вони б не повертались раз за разом у палату Т чи сюди, у кабінет генерала Карпентера. Добре. Напевне, пацієнти мають змогу їсти і спати там, куди вони відправляються, оскільки ні того, ні іншого у палаті Т їм не потрібно. Згода. Маю невелике зауваження, вставив полковник Дімок. Здається, вони повертаються все рідше. Спочатку вони повертались десь раз на день. Зараз більшість із них відсутня тижнями, і повертаються вони рідко. Це не головне, сказав Карпентер. Куди вони зникають? Може, переносяться за лінію фронту, сказав хтось. Це пояснило б інформації. Нехай розвідка це перевірить, Карпентер підхопив ідею. Чи спостерігалися подібні випадки у ворога? Скажімо, полонені у констабрак зникали і з'являлися знову. Може, це був хтось із нашої палати Те? «Може, вони просто вирушають додому?» – припустив полковник Дімок. «Нехай безпека це перевірить», – наказав Карпентер. «З'ясуйте все про домашніх і знайомих кожного з цих 24 втікачів». «Далі, про наші наміри щодо палати Т. У полковника Дімока є план. Ми поставимо туди шість додаткових ліжок», – пояснював Едсель Дімок. «І підселимо туди шість фахівців для нагляду. Так ми зможемо непомітно зібрати інформацію». Вони ж бо у кататонії і не відповідають, коли притомні, і з них ніякої користі, коли вони під дією ліків. Панове, підсумував Карпентер, потенційно це наймогутніша зброя у історії військової справи. Не мені вам розповідати про значення можливості перенести цілу армію в тил ворога. Ми можемо виграти війну за американську мрію за один день, якщо нам вдасться видобути цю таємницю із уламків їхнього розуму. Перемога має бути нашою. Фахівці працювали з подвоєною енергією, безпека перевіряла, розвідка з'ясовувала. Шість загартованих і відточених інструментів переїхали у палату Т-шпиталю в сент Олбенсі і потроху познайомилися з пацієнтами, що зникали і поверталися щораз рідше. Напруга зростала. Безпека змогла з'ясувати, що за останній рік в Америці не було жодного випадку появи людей при загадкових обставинах. Розвідка доповіла, що ворог не мав подібного клопоту з контуженими чи полоненими. Карпентер захвилювався. «Це щось зовсім нове. У нас немає спеціалістів у цій галузі. Треба підготувати кілька нових інструментів». Він натиснув кнопку інтеркому. «Дайте мені університет», – сказав він. Йому дали Єль. «Мені потрібні фахівці з контролю розуму над матерією. Підготуйте їх», – наказав Карпентер. Єль відразу запровадив три напрямки магістратури – з тауматургію, понадчуттєвого сприйняття і телекінезу. Перший прорив стався, коли одному із засланих у палату ТЕ-фахівців знадобилася допомога іншого. Йому потрібен був гранувальник. Набісав він йому, хотів знати Карпентер. Один з пацієнтів згадував коштовний камінь, пояснив полковник Дімок. Він спеціаліст з підпору персоналу і не може зв'язати почути ні з чим зі своєї галузі. «Він і не повинен, – схвально сказав Карпентер. – Своя робота для кожного і кожен для своєї роботи. Він класнув інтеркомом. Знайдіть мені гранувальника». Потрібному фахівцю дали відпустку в армійському арсеналі і спитали, що він знає про діамант Джим Брейді. «Нічого». «Пробуємо зайти з іншого боку, – сказав Карпентер. Він знову класнув інтеркомом. – Приведіть мені семантика». Семантик залишив своє робоче місце у відділі воєнної пропаганди, але слова Джим Брейді йому нічого не говорили. Для нього це було лише ім'я і не більше. Він порадив звернутися до спеціаліста з генеалогії. Спеціалісту з генеалогії дали відгул у комітеті пошуку неамериканських пращурів, але він не міг сказати більше, ніж те, що прізвище Брейді доволі поширене у Америці ось уже 500 років. Він запропонував звернутися до археолога археолог із картографічного підрозділу штабу вторгнення сходу впізнав ім'я Діаманта Джима Брейді. Ця історична особа була відома у місті Малий Старий Нью-Йорк, десь у період між губернаторствами Пітера Стьойве Санта і Фьорело Лагуардія. «Ісусе!» – Карпентер був вражений. «Це ж сотні років тому. Звідки Натан Райлі це взяв?» «Вам краще приєднатися до наших людей у Палаті Т і з'ясувати це». Археолог усе з'ясував і, звірившись із довідниками, подав свій рапорт. Карпентера цей рапорт приголомшив. Він скликав свій штат фахівців на термінову зустріч. «Панове», – оголосив він, – «у Палаті Т відбуваються речі, важливіші за телепортацію. Ці пацієнти виробляють дещо більш неймовірне і більш значне. Панове, вони подорожують у часі». Присутні невизначено визначено зашаруділи. Карпентер рішуче кивнув. Саме так, панове. Подорожі в часі – вже реальність. Це досягнення було здобуто не так, як ми це уявляли. Не в результаті наукових дослідів кваліфікованих спеціалістів. Воно прийшло до нас як чума, інфекція, професійне захворювання військових, як результат поранення в бою звичайних людей. Перед тим, як ми продовжимо, подивіться рапорт, що перед вами. Присутні пролистали заповнені бланки. Рядовий першого класу Натан Райлі переносився в Нью-Йорк початку ХХ століття. Майстер-сержант Лела Мачан відвідувала Римську імперію першого століття нашої ери. Капрал Джордж Ханмер подорожував у Вікторіанську Англію. І решта з 24 пацієнтів тікала від хаосу і жаху війни ХХ століття у Венецію Дожів на піратську Ямайку, Китай часів династії Хань, в Норвегію до Еріка Рудого, будь-куди в часі і просторі. «Я думаю, не треба, зайвий раз, описувати колосальне значення цього відкриття», підкреслив генерал Карпентер. «Уявіть лише, яке значення для війни може мати можливість посилати армію назад на тиждень чи місяць. Ми могли б виграти війну ще до її початку. Ми могли б захистити від варварів нашу мрію, поезію і красу, а також велику американську культуру, навіть не наражаючи їх на небезпеку. Слухачі спробували осягнути думкою парадокс здобуття перемоги у битві, котра ще не почалася. Положення ускладнене тим, що ці чоловіки і жінки сплатите трохи не в собі. Вони можуть знати, а можуть і не знати, як їм це вдається, але в будь-якому разі вони не спроможні спілкуватися з експертами, які змогли прозібратися розібратися в механіці цього дива. Вони не зможуть нам допомогти. «Ми повинні з'ясувати все самі». Загартовані і відточені інструменти нерішуче переглянулися. «Нам будуть потрібні фахівці», – сказав генерал Карпентер. Присутні розслабилися. Вони знову були в своїй стихії. «Нам знадобляться фахівці з механіки мозку, кібернетики, психіатрії, анатомії, археології, а також першокласний історик. Вони зайдуть до тієї палати і не вийдуть звідти, поки не виконають завдання». Вони повинні дізнатися про спосіб подорожувати у часі. Перших п'ятьох фахівців легко знайшли у різних військових департаментах. Уся Америка була набором загартованих і відточених інструментів. Але першокласного історика знайти не вдалося, поки федеральна система виправних закладів не видала кандидата історичних наук Бредлі Скрема, що відбував свої 12 років каторжних робіт. Доктор Скрейм був уїдливий і гострим на язик, він займав посаду декана кафедри філософської історії у Західному університеті, поки не висловив свою думку про війну за американську мрію, за що йому й дали 12 років каторги. Скрим своєї позиції не змінив, але він пішов на співпрацю з урядом, бо проблеми Палати Те його зацікавили. «Але я не фахівець», – відрізав він. «У цій темній країні фахівців я останній безтруботний коник у мурашнику». Карпентер повернувся до інтеркому. «Прийшліть мені ентомолога», – сказав він. «Не варто», – сказав скрім. «Я поясню. Ви – мурашине гніздо, невтомно спеціалізуєтеся і працюєте. Для чого?» «Щоб оберігати американську мрію», – Палко відповів Карпентер. «Ми б'ємося за поезію і культуру, і освіту, і найкраще в житті». «Тобто ви б'єтеся, щоб оберігати мене», – сказав скрім. «Усьому цьому я присвятив своє життя. І що ви зі мною зробили? Кинули у в'язницю». «Вас визнали винним у співчутті ворогу і ворожим ідеям», – сказав Карпентер. «Мене засудили за те, що я вірив у американську мрію», – сказав Скрим, «а іншими словами за те, що в мене є власна думка». Своя думка в нього з'явилася і щодо палати те. Він побув там добу, насолодився триразовим харчуванням, прочитав рапорди, викинув їх і почав кричати, щоб його випустили. «Своя робота для кожного і кожен увесь для своєї роботи», – сказав йому полковник Дімок. Ви не вийдете, поки не дізнаєтесь таємницю подорожі в часі. Тут немає ніякої таємниці, сказав Скрим. Вони подорожують у часі? Так і ні. Тут не може бути двох відповідей так або ні. Ви ухиляєтесь. Слухайте, втомлено перебив його Скрим. Ви з чого, фахівець? Із психотерапії. Тоді як у біса ви можете зрозуміти, про що я кажу? Це філософське питання. Кажу вам, тут немає ніякої таємниці, яка згодилася б армії чи будь-якій іншій групі. Ця таємниця для окремих людей. Я вас не розумію. Я й не сподівався. Відведіть мене до Карпентера. Скрима відвели до кабінету Карпентера. І він злорадно показав генералу, як виглядає посмішка голодного рудого демона. Мені вистачить десяти хвилин, сказав Скрим. Маєте ви стільки часу? Карпентер кивнув. Тоді слухайте уважно. Я дам вам усі ключі від чогось такого великого, Такого нового, що вам знадобиться уся гострота вашого розуму, щоб у це проникнути. Карпентер виглядав зацікавленим. Натан Райлі відправляється назад у початок 20-го століття. Там він живе у світі своїх найлюбіших мрій. Він успішний гравець. Приятелює з Діамантом Джимом Брейді та іншими. Він виграє гроші, б'ючись об заклад, бо знає результат наперед. Він виграв, поставивши на перемогу Ейзенхауера на виборах. Він виграв, поставивши гроші на те, що професійний боксер на ім'я Марчано переможе іншого професійного боксера на ім'я Ластарца. Він добре заробив, інвестувавши в автомобільну компанію Генрі Форда. Ось вам підказки. Вони вам про щось говорять? Ні, але фахівцю із соціологічного аналізу скажуть, відповів Карпентер і потягся до інтеркому. Не варто, я поясню. Дав вам більше підказок. Візьмемо Лелу Мачан. Вона тікає у Римську імперію, де веде омріяне життя фатальної жінки. Кожен чоловік закохується в неї. Юлій Цезарь, Бруд, увесь 20-й легіон. Людина на ім'я Бен Гур. Ви ж розумієте, що тут щось не так. Вона ще курить сигарети. Той що, спитав Карпентер після паузи. Я продовжу, сказав Скрім. Джордж тікає у Англію 19-го століття, де він член парламента. Друг Гледстоуна, Канінга і із Д'Ізраїлі, у чийому Роуз-Ройсі вони їздять. Ви знаєте, що таке Роуз-Ройс? Ні. Була така автомобільна марка. Вам ще не ясно? Скрем збуджено міру підлогу кроками. Карпентер. Це відкриття. Щось більше за телепортацію чи подорожі в часі. Можливо, у цьому спасіння людини. Навряд чи я перебільшую. Тим двом дюжинам контужених спалати те Т бомба дала можливість настільки грандіозну, що не дивно, що ваші експерти не можуть цього осягнути. Що у Біса може бути грандіознішим за подорожі в часі з Крим? Слухайте мене, Карпентер. Ейзенхауер балотувався не раніше середини 20-го століття. Натан Райлі не міг водночас дружити з діамантом Джимом Брейді і ставити на Ейзенхауера. Брейді помер за четверть століття до того, як Айк став президентом. Марчано побив старцу через 50 років після заснування автомобільної компанії Генрі Форда. Час, куди тікає Натан Райлі, повний таких анахронізмів. Карпентера це збентежило. Лела Мачан не могла мати Бена Гура коханцем, бо того ніколи не було в Римі. Він взагалі не існував. Він просто книжковий персонаж, і вона не могла палити. У них тоді не було тютюну, розумієте? Ще більше анахронізмів. Підвозити Джорджа Ханмера на Роус-Ройсі дізраїлі теж не міг, тому що він помер задовго до того, як з'явилися автомобілі. «Що ви таке балакаєте?» – вигукнув Карпентер. «Ви хочете сказати, що вони брешуть?» «Ні, не забувайте, сон їм не потрібен, їжа теж. Вони не брешуть. Вони справді подорожують у минуле. Вони там їдять і сплять. Але ж ви щойно сказали, що їх історії нереальні, бо повні анахронізмів. Це тому, що вони відправляються у те минуле, яке самі собі уявляють. У Натана Райлі своя думка про те, якою була Америка на зорі 20-го століття. Думка хибна і повна анахронізмів. Бо він не вчений, але для нього вона справжня. Він може там жити. Те саме і зрештою. Карпентер широко відкрив очі. Усе це майже неможливо зрозуміти. Ці люди знайшли спосіб втілити свої бажання. Вони знають, як перенестись у світ своїх мрій. Вони здатні жити там і, можливо, залишатись там назавжди. Боже мій, Карпентер, це ж і є ваша американська мрія. Це чудо, безсмертя, божественна сила творення, перемога розуму над матерією. Це треба досліджувати, треба вивчати. Це знання мусить належати світові. Ні, я історик, натура не творча, тож це не для мене. Вам потрібен поет, людина, яка розуміє, з чого зіткані мрії, від перенесення мрій на папір чи полотно, певно, не так вже й важко перейти до перетворення мрій на дійсність. Поет? Ви це серйозно? Звісно, що так. Ви не знаєте, хто такий поет? Ви ж нам п'ять років твердили, що ми ведемо цю війну, щоб врятувати поетів. Киньте свої дотипи з Крим. Я відправте у палату те поета. Той з'ясує, як вони це роблять. Тільки він і зможе. Поет і так наполовину живе у мрії. Як тільки він навчиться сам, то зможе пояснити це вашим психологам і анатомам. Ті вже зможуть навчити нас. Але тільки поет зможе перейняти знання у пацієнтів і дати його вашим фахівцям. Я думаю, ви маєте рацію з Крим. То не тягніть, Карпентера. Ці пацієнти повертаються до нас чим раз рідше. Треба проникнути у їхню таємницю, поки вони не позникали назавжди. Направте поета у палату Те. Карпентер заговорив у Інтерком. Прийшліть до мене поета, сказав він, і почав чекати. Чекати, поки Америка гарячково перебирала свої 290 мільйонів загартованих і відточених фахівців, свої спеціалізовані знаряддя для захисту американської мрії про красу і поезію, і найкраще в житті. Він чекав, поки знайдеться поет, не розуміючи, чому пошук так довго не дає результату, і чому Бредлі з Крим регоче без кінця над цим останнім фатальним зникненням. Запис здійснено для сайту гуртом.ком